O ochi mare, ca să fim poporul minunat al lui Dumnezeu și slavai mare, sovestim porii unde nemceta. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului Sublin, el mi bun și sfânt,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 Pentru următoarele 30 de minute vom avea bucuria să le petrecem împreună în jurul Cuvântului Lui Dumnezeu, folosindu-ne de un mănânc de cugetări și meditații, care sunt opera preotului Niculiță, asupra fiecărui verset al Noului Testament al Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Lecțiunea de astăzi, I-179, se va deschide cu meditații asupra versetului 5 din Ioan, capitolul 15, câteva meditații pe care, cu ocazia lecțiunii precedente, n-am reușit să le... Adăugăm din motive de timp După aceea cu voia și ajutorul lui Dumnezeu Cât și prin bunăvoința dumneavoastră Acelora care v-ați luat timp să ne ascultați Vom continua cu versetul 6 Și cele care vin mai departe Mai înainte de aceasta însă Haideți să ascultăm la un episod Din viața contelui Nicolaus von Zinzendorf, Care a trăit de la 1700 la 1760 El a fost crescut de mic copil De bunica sa și de o mătușă Amândouă erau femei foarte evlavioase și au dat copilului o educație aleasă care a determinat întregul curs al vieții sale. Tânăr fiind, Contele a vizitat galeria din Düsseldorf și privind picturile, atenția i-a fost atrasă de un tablou, Ece homo, iată omul, ce reprezenta suferințele lui Hristos. Dedesubt erau scrise cuvintele «Aceasta am făcut eu pentru tine» Ce faci tu pentru mine? Tabloul era lucrat de un pictor credincios. După trezirea spirituală de care a avut parte prin citirea Bibliei, pictorul dorea să împărtășească și altora bucuria pe care o primise. Dar el nu știa să predice, știa numai să picteze. După multă rugăciune, a făcut acel tablou și l-a dăruit galeriei de picturi din orașul său. Adesea ori... Victorul stătea într-un colț al sării și se ruga ca Dumnezeu să lucreze la inimile celor ce se opreau în fața tabloului. Când tânărul conte s-a oprit în fața tabloului, absorbit de cele ce vedea și citea, l-a privit multă vreme. Un fior i-a străbătit sufletul. Inima ei s-a lipit de Isus și apoi a dorit să răspundă la întrebarea, Ce faci tu pentru mine?" primindu-l ca mântuitor prin pocăință și prin nașterea din nou, servindu-l apoi pentru tot restul vieții sale. Dragul meu ascultător, dumneata care asculți acum acest mesaj, ce ai făcut pentru Isus? Este foarte frumos că îi pronunți numele cu multă reverență, este foarte frumos că îl amintești în toate nevoile pe care le ai, îl amintești cu prilejul rugăciunii Tatăl nostru, îl amintești ori de câte ori îți faci semnul crucii, îl amintești în multe împrejurări în timpul slujbelor religioase. Aceasta este frumos și plăcut într-un fel până la un anumit punct înaintea lui Dumnezeu. Dar ce ai făcut și ce faci tu pentru El? Oare asta este tot ce așteaptă El de la tine? El și-a dat viața pe cruce, viața Lui sfântă și curată, pentru ca să poți avea părtășie cu Dumnezeu. Ai primit tu în tine însuți această viață, prin pocăință, prin naștere din nou și prin lepădarea de viața de mai dinainte? Ca să-ți poată oferi ție mântuirea, El s-a lepădat de viața Lui curată și nevinovată, încărcându-se cu păcatele tale." Ca să poți să ai această mântuire pe care ți-a oferit-o el, trebuie ca tu la rândul tău să te lepezi de viața ta murdară, să te lepezi de viața moștenită din Adam și să o primești pe a lui. Ai făcut acest lucru pentru el? Dar tu, acela dragul meu, care deja ai făcut acest lucru și ai primit firea cea nouă a lui Dumnezeu prin spălarea nașterii din nou, având acum Duhul Sfânt, ce faci tu pentru acela care și-a dat viața lui ca să poți să ajungi să fii și tu fiu de Dumnezeu? Cât ai dat și tu și cât te-ai sacrificat tu din ale tale pentru cei din jurul tău pentru care a murit deopotrivă și cărora vrea să li se împărtășească prin tine? Iubiți ascultători, acestea sunt întrebări care influențează. Toată viața noastră veșnică împreună cu Domnul Hristos. Facă Domnul să înțelegem bine sensul acestor întrebări, să ne grăbim să le dăm răspunsul așa cum este la ora actuală, și după aceea să facem îndreptările pe care Duhul Sfânt ni le va arăta că trebuie să făcute. Doamne Dumnezeule, mulțumim pentru acest nou prilej de cercetare pe care ni l-ai oferit. Te rugăm să cuvânte și restul clipelor pe care le vom mai petrece împreună, cercetându-ne în mod serios cu privire la viețile noastre, cei care nu au primit încă pe Domnul Isus, ca să-L primească și cei care L-au primit deja să trăiască după standardele vieții de Sfințenie și în felul acesta să-ți bucurăm inima ta de Tată și pe noi, petrecând cu tine toată veșnicia. Amin. Oh Fiindu-ne acum de cuvântul lui Dumnezeu, vom da citire versetului 5 din Evanghelia după Ioan, capitolul 15, din care vom continua apoi meditațiile pe care nu le-am putut acoperi cu prilejul reiții precedente din motive de timp. Versetul sună astfel: Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu, aduce multă roadă, căci despărțiți de mine. Nu puteți face nimic. Este deprisos să mai amintesc că acestea sunt cuvintele Mântuitorului nostru, Domnului Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Haideți acum să medităm puțin asupra spuselor Domnului Isus de aici, căci despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Mlădițele despărțite de viță nu mai sunt bune de nimic. Interesantă este asemănarea cu mlădițele unei vițe a urmașilor lui Hristos. Numai dacă sunt în viță, atunci sunt folositoare, altfel sunt bune de aruncat. Din lemnul de viță nu se poate face nicio lucrare pentru lumea aceasta, nici mobilă, nici căruță, nici idoli. Cuvântul Domnului prin prorocul Ezechiel spune, fiul omului, ce are lemnul de viță mai mult decât oricare alt lemn? Ia oare cineva din lemnul acesta să facă vreo lucrare? Face cineva din el vreun cârlic de a târna ceva în el? Acestea sunt versetele 2 și 3 din cartea lui Ezechiel, capitolul 15. Cel care este din vița Hristos nu poate folosi nici lumii, nici diavolului în scopurile lor. El nu umblă să fie mai mare, adică idol, ci stă smerit la locul lui. Dacă alții umblă să-l facă idol, el înalță pe Hristos în care se ascunde. Căci despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Grecii ziceau, omule, cunoaște-te pe tine însuți. Romanii ziceau, omule, stăpânește-te. Chinezii zic, Omule, fă-te mai bun. Mahomedanii zic: Omule, apleacă-te. Iudeii zic: Omule, sfințește-te. Domnul Isus însă zice: Omule, leapă-te de tine ia-ți crucea și vino și-mi urmează. Fără mine nu poți face nimic. Fără Domnul Isus nu putem face nimic afară de păcat. Căci despărțiți de mine, spune Mântuitorul, nu puteți face nimic. Mădularul despărțit de cap, nu numai că nu poate face nimic, dar nici nu-și mai poate păstra viața. Și nu numai un mădular, ci întreg trupul, dacă este despărțit de cap, moare în câteva minute. Domnul Isus este capul fiecărui credincios în parte, dar și capul bisericii întregi. Biserica este unită în ea însăși numai atunci când este unită cu capul Hristos. Trupul despărțit de cap se descompune. Orice mădular despărțit de cap, la fel, se descompune, intră în putrefacție. Păcatul este microbul putrefacției în organismul duhovnicesc. Despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Nu putem să aducem roadă izolați. Despărțiți de cap, nu putem face nimic. Legătura sfântă a dragostei frățești este semnul că suntem în legătură cu capul, căci dacă trupul moare când este despărțit de cap, la fel și mădularul despărțit de trup moare. Când un mădular se smulge din trupul adunării, pentru a se planta într-un alt trup, nu mai poate trăi. Cuvântul ne spune la epistola către Evrei, capitolul 10, versetul 25, să nu părăsim adunarea. Acesta este îndemnul Cuvântului lui Dumnezeu. Tot ceea ce ne-a dat Dumnezeu, ne-a dat în vederea zidirii trupului din care facem parte. Un lucru să nu uităm însă, nu orice adunare este trupul lui Hristos. În lume sunt multe adunări, multe biserici, dar nu toate sunt trupul lui Hristos. Trupul lui Hristos este unul singur, alcătuit numai din mădulare vii. Nimic mort nu este în Hristos izvorul vieții. Hristos a biruit moartea odată pentru totdeauna și acolo unde se observă moarte nu este Hristos. Deci, nu orice adunare sau biserică este trupul lui Hristos și, în original citim, să nu părăsiți strângerea voastră la oaltă. Trupul lui Hristos începe de la doi înși, așa cum spune la Matei 18 cu 20, unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu, adică felul meu de a fi, în mijlocul lor. Orice suflet care este în Hristos, în viața Lui, în Duhul și în învățătura Lui, este și în trupul Lui, chiar dacă acest trup nu este cunoscut de lume, în felul cum sunt cunoscute toate celelalte biserici sau adunări religioase. Să fim găsiți în Hristos, așa citim la Filipeni, capitolul 3, cu versetul 9 nu numai în templu nu numai în biserică nu numai în adunare nu în altă parte ci în Hristos căci poți fi un foarte bun membru al uneia din bisericile sau adunările existente în lume și totuși să nu fii mădular în trupul lui Hristos repet cine este în Hristos este și în trupul lui în biserică dacă trăim în lumină avem părtășie și cu Dumnezeu, și avem părtășie și unii cu alții, așa cum scrie la întâia Epistolă a lui Ioan, capitolul 1, versetele 6 și 7: Părtășie cu tatăl prin rugăciune, cu fiul prin cuvânt și cu Duhul Sfânt prin legătură frățească. Despărțiți de mine, nu puteți face nimic, adică nimic bun nimic adevărat, nimic sfânt, nimic drept, nimic frumos, nimic viu, nimic veșnic, nimic care să fie primit de Dumnezeu. Să ne cercetăm zilnic dacă suntem în El, dacă avem în noi chipul Lui, cum citim la 2 Corinteni, capitolul 13, versetul 5, Iată lucrul cel mai principal, lucrul de căpetenie pe care l avem de făcut, trecerea noastră pe pământ. Frații mei, să nu ne încredem niciodată în noi înșine, ci să ne bizuim totdeauna pe Domnul Isus, iubitul nostru Mântuitor. Să trăim în a atârnării de El, pentru că El este puterea, lumina, odihna și viața noastră. El este izvorul oricărui har. Numai El poate să lucreze în noi și ne dă și voința și înfăptuirea după buna plăcere a voii sale ca să rodim frumos și îmbelșugat. Binecuvântat să fie Domnul și Mântuitorul nostru viața noastră din care ne tragem seva vieții veșnice. Amin. Iubiți ascultători, un anumit motiv m-a condus, în mod silit aș putea spune, spre încheierea prematură a meditațiilor propui-zise asupra Evangheliei după Ioan la aproximativ jumătatea timpului de 30 de minute rezervate misiunii noastre. Am găsit cu cale ca, potrivit călăuzirii pe care am primit-o în urma rugăcinilor, să folosim timpul în continuare cu expunerea câtorva citate ale Sfinților Părinți ai Bisericii asupra relației Mântuitorului Hristos cu Biserica și, fără discuție, cu modularele Bisericii sale la modul individual. Citatele și comentariile acestea sunt foarte adecvate meditațiilor de care ne-am ocupat deja în prima parte a programului. Vă recomand deci să le acordați toată luarea aminte. Prima dată am să-l amintesc pe Sfântul Ioan Damaschin care a spus astfel Cuvântul nu și-a coborât din cer corpul care să fie trecut prin Sfânta Fecioară, ci a luat din ea trup de o ființă cu noi. În epistola către Diognet numărul 11 citim ce altceva decât dreptatea lui Dumnezeu ar putea acoperi păcatele noastre? Prin cine altul decât prin unicul fiu al lui Dumnezeu ne-am fi putut îndrepta noi, păcătoșii și nelegiuiții? O, ce dulce schimb, ce rânduială nepătrunsă! Iată mai departe ce spune Sfântul Grigorie Denisa că aceasta a fost misiunea Fiului Lui Dumnezeu ca, devenit om, propria formă pe care a asumat-o să o aducă din nou la chipul frumuseții exemplare, ca să fie din nou ceea ce era de la început. Ioan Carpatitul spune în Filocalia, Numai în Iisus Hristos ajunge neamul omenesc la odihnă. Sfântul Ioan Gură de Aur în uh, omilia sa către romani la pagina 297 omilia 18 spune Dacă sfârșitul legii este Hristos, apoi cel ce nu-l are pe Hristos chiar dacă s-ar părea că are dreptatea din lege totuși de fapt nu o are. Cine are pe Hristos nu are nevoie de lege. Spârșitul medicinii este sănătatea. Iată ce spune și Sfântul Tihon. Potrivnic al lui Cristos nu este numai acela care îl tăgăduiește și luptă împotriva lui pe față, ci și acela care zice că crede în el, dar nu-i ascultă cu fapta învățătura și cuvântul lui Cristos. Sfântul Ioan Damaschin spune. Mântuitorul a venit ca să se facă părtaș firii noastre, ca să ne învețe prin pildele sale calea virtuții, ca să ne scape de stricăcine prin comuniune cu viața, făcându-se începătura vieții noastre. Clement nu ne spune, fără cuvântul întrupat, am fi ca care se îngrașă în grajdul întunecos pentru a fi tăiată. Haideți să-l ascultăm și pe Sfântul Atanasie cel Mare. El spune așa: Nu era cu putință nici prin îngeri, deoarece nici ei nu sunt chipuri ale lui Dumnezeu. De aceea, Cuvântul lui Dumnezeu a venit în persoană, ca unul care este chipul Tatălui, ca să poată rennoi pe om după chipul lui Dumnezeu. Sfântul Augustin ne spune. Trebuie să-L iubim pe Cel ce ne-a născut, dar să-L preferăm pe Cel ce ne-a mântuit. Ascultăm pe Sfântul Vasile cel Mare. El spune simplu, lucrul cel mai de preț al omului este sângele lui Hristos. Tertulian ne spune, Hristos este un adevăr, nu un obicei.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 Pâinea cea vie și cerească. Fără acest adevăr, nimeni nu poate cunoaște adevărul și nici nu poate fi mântuit. Sfântul Policar, care a fost uh, un discipol al lui Ioan Evanghelistul, spune așa. Ne să rămânem dar cu tărie în nădejdea și închezășia dreptății noastre, care este, ascultați, Hristos Iisus, nu faptele noastre. Ilie Miniatis spune că sângele lui Iisus Hristos este pentru toți scară minunată pentru ca să se suie la rai. Sfântul Ioan Gore de Aur ne spune cu alt prilej, dacă Hristos răsună în inimile noastre, atunci numai decât va zbura deasupra noastră și Duhul Sfânt și vom fi superiori cerului. Pericitul Augustin spune, pentru ca oamenii să se poată naște din Dumnezeu, s-a născut mai întâi Dumnezeu din ei. Hristos este Dumnezeu și Hristos s-a făcut om. Sfântul Chiril al Ierusalimului spune că sângele mielului nevinovat Iisus Hristos pune pe fugă pe demoni. Ascultați încă o meditație interesantă a lui Sfântul Ioan Gură de Aur. Dacă te vei îmbrăca în Hristos, și dracii se vor teme de tine. Iar dacă te vei îmbrăca în aur, oamenii vor râde de tine. Dacă te vei îmbrăca în Hristos, și oamenii se vor cucernici de tine. Și cu altele spune tot Sfântul în gură de aur, Nimic nu este mai mare ca vărsarea sângelui Fiului Său pentru noi. A nu cruța pe Fiul Său. Aceasta e mai mare decât înfierea și decât toate celelalte daruri. Mare lucru este că ni s-au iertat păcatele, dar mai mare este fiindcă le-am câștigat prin sângele Domnului. Tot Sfântul Ioan Gură de Aur, în omilia sa, omilia 25 la Romani, la pagina 399 ne spune Hristos este și rădăcina și băutura, și viața noastră. Sfântul Simeon, noul teolog, ne spune la Logos, capitolul 5, că Hristos s-a făcut lăcaș nouă și noi ne-am făcut lăcașul său. Sfântul Ioan Gure de Aur ne spune așa de frumos cu alte prilej, unde este Hristos, acolo este cerul. Ascultați din nou un comentariu foarte interesant al lui Sfântul Macarie cel Mare, în Omilia Sa, Omilia numărul 17. Spune așa, După cum este cu neputință ca peștele să trăiască fără apă, sau cineva să meargă fără picioare, cineva să vadă lumina fără ochi, sau să vorbească fără limbă, sau să audă fără urechi, în același fel, nu poate nimeni cunoaște tainele și înțelepciunea lui Dumnezeu fără Domnul Isus. Filotei Sinaitul în Filocalia 4, la pagina 111, spune căci în nimic altceva nu se află mântuirea noastră decât în Hristos Isus. Sfântul Chirimal Ierusalimului ne spune în Catehizia 13, la capitolul 17, De aceea a fost îngropat în pământ Isus pentru ca pământul blestemat să primească binecuvântarea în locul blestemului. Iubiți ascultători, nădăjduiesc aceste mărturii puternice și atât de solid întemeiate pe adevărul Scripturii din partea Sfinților părinți ai Bisericii, Privim mântuirea în exclusivitate ca fiind darul lui Dumnezeu oferit nouă prin Hristos, dar pe care îl primim în urmă și ca rod al pocăinței prin nașterea din nou, Nădăjesc că toate aceste comentarii, toate aceste mărturii ale lor vor fi de ajuns de puternice și pentru noi să ne convingă, și să ne facă să înțelegem că în afară de Hristos nu este mântuire sub cer, așa cum spun faptele apostolilor, capitolul 4, versetul 12. Iar acum, iubiți ascultători, pentru că am vorbit așa de mult despre mântuitorul nostru, Iisus Hristos, haideți să încheiem cu o poezie foarte frumoasă, al cărei titlu este Slavăție Turn Puternic. Slavă ție, turn puternic de adăpost și de scăpare, cetățuie nestrăpunsă, zid slăvit de apărare, braț nebiruit, cedărui mântuire pe vecie, din tot sufletul Iisuse, slavă, slavă, slavăție. ție! Ție, sfânt mântuitor, toată slava, toată slava tuturor, Dumnezeu nebiruit, toată slava, toată slava, fi slăvit! Slavăție ce din toate ei scăpat pe tăi cu bine, alungând a nopții duhuri de îngrozili și spaime pline, aducând al mântuirii răsărit cu bucurie, din tot sufletul slavă Suse, slavă Slavă slavăție. Slavăție ce din toate câte vor să mai să vină, vei scăpa pe tăi cu bine până în veșnica lumină, unde ai gătit o dulce și o eternă bucurie. Din tot sufletul Iisuse, slavă, slavă, slavă Ție! Ție, Sfânt Mântuitor, toată slava, toată slava tuturor, Dumnezeu nebiruit, toată slava, toată slava, fi slăvit! Amin! Aleluia, MULȚUMIT